Що це за планета така безглузда? Почав було Смайлі, закінчуючи незрозумілою лайкою. Ти як? Наче потрапила під каток. Ні краплі не збрехала йому. Що трапилось? Ти відкопала пару Адвела, яку він шукав чортову прірву часу. Але святі небеса, Невже не було когось менш скаліченого для цього страшили? Я навіть боюся уявити, що вона пережила, якщо він у такому стані зараз. Хіба ти не бачив? Не люблю копатися в минулому людей. Мені свого вистачає. похитав головою він, відхиляючись, аби дати мені трохи особистого простору. З боку Адвела продовжувало виходити хвилями те дивне світіння, але воно вже не було таким їдким. Елієць торкався тремтячими руками з каліченого тіла, намагаючись вилікувати. Я знала, що він читав її минуле, тому що його переповнювала така злість, якої б вистачило на весь Вайлдхіл. Навіть те, що я бачила, могло довести до сліз будь-яку нормальну людину, а те, що відбувалося ще раніше, загрожувало затопити їх обох. Життя сліпої дівчинки, в принципі, не могло бути щасливим, а досліди та нічні пригоди охоронців – це було надто для будь-кого. Від чужого болю мої пальці знову почали спалахувати. «Ходімо, тобі не можна тут бути!» Смайлі стиснув мої пальці та повів униз схилом до невеликого озера. Сіра галька під моїми ногами непогано охолоджувала. Ми сиділи біля краю води, допитливо розглядаючи один одного і намагаючись зрозуміти – що ж ховалося там, під кістками? Він був схожий на сонячні спалахи. Такий самий світлий, гарячий і небезпечний. Від одного погляду на нього щось усередині мене загорялося, погрожуючи спалити до біса все, що залишилося. Його довге мідне волосся на сонці нагадувало мені язики полум'я. Чого вже там? Він сам був схожий на ходяче багаття. І це лякало найбільше. І я ніколи не любила небезпеку. Тобі, мабуть, цікаво, чому я забрав тебе від них? Почав було смайлі, торкаючись пальцями товщі води та виводячи на ній дивні візерунки. А якщо дуже коротко, то ти тепер одна з нас. І тому, доки ти не навчишся контролювати свої емоції, тобі варто триматися якомога гадалі. Від Рея та Блу. Вони теж мають сили. Яка різниця? Вони їх отримали під час експерименту. Зам'явся він, підбираючи слова. А ти вже була іншою. Якою? Насторожено уточнила. В голові відразу спливли спогади з минулого, де я беззахисно терпіла побої. Пам'ятаєш, ти якось привела до Адвела стареньку з хворими ногами. Я тоді допоміг тобі пересадити її на диван і випадково торкнувся тебе. І? І зв'язок закріпився, тому що твоя душа така ж, як... І моя. З губ Елійця вирвався в низь стоген, якому вторила моя лайка. Але перш ніж я встигла з'ясувати, якого біса це означало, він продовжив. А та парочка вкрай погано переносить наші сплески сил. Чим частіше вони зриваються емоційно та підпадають під наш емоційний вплив, тим швидше це випалює їх. Так що тримай себе в руках, якщо хочеш, щоб твій улюблений братик пожив трохи довше. Скажи, що ти просто так відволікаєш мене, благала я. Одна думка про те, що на мене звалились з неба якісь сили, а Рей може через це померти, викликали в мені масу обурення. Це не смішно. Це боляче, знаю. І я віддав тобі прориву своїх сил, аби ти не спалила себе. Краще спалила б. Тому що тоді б вже не було настільки багато болю. Мертві люди не відчували його. Цікаво, скільки всього мало випасти на долю однієї людини, перш ніж вона перетвориться на купу попелу скільки взагалі має статися, щоб вона перейшла межу і сама зупинилася. Мені здається, я вже готова перегоріти. Адже все, що ми пережили, виявилось марнуванням часу. І якщо вони переречені на швидку смерть, то нікого не залишиться. Було б простіше згоріти ще в лікарні, ніж чекати чергової каверзи долі – та бачити, як люди, яких я любила, помирали. Від злості та зневіри моє тіло знову запалилось, геть спалюючи новий одяг і знову показуючи еліцю моє тіло у всій красі. Смайлі зробив декілька кроків у мій бік і обійняв. «Я настільки втомилася від прорва нової інформації», що навіть не чинила опір. Раптом накотилася втома, і якось виразно стали відчуватися наслідки побоїв під теплими дотиками. Увімкнувся мозок, нагадуючи, що я гола. «Невже не можна без обіймів?» – простогнала, не знаючи, куди мені дітись. «Мені треба вибрати твою злість». Інакше ти висушиш це озеро І знепритомнюєш від перевтоми А ще Бурштинові очі вперто перевели погляд на мою шию І я хочу вилікувати твої синці Після того, як знову одягну тебе Я тільки дякую тобі, скажу Ті тварюки постаралися на славу Чи ти хочеш щось натомість? «Справа не в тому», – зніяко ввів він. «Мені треба торкатися твоєї шкіри. Я була б найщасливішою дівчиною у світі, якби мене взагалі ніхто не торкався. За ці два дні моє потворне тіло бачило голим більше людей, ніж за все моє кляте життя. На тебе можна дивитися вічність», – серйозно промовив Смайлі піднімаючи мою долоню вгору і торкаючись губами зап'ястя. У його очах розлилось рідке золото, поки я намагалася вгамувати дурне серце, яке вирішило збожеволіти і пробити грудну клітку. І якби ті люди були ще живі, я сам розірвав би їх на атоми за те, що вони з тобою посміли зробити. «Ти ж не серйозно?» Чужі губи знову торкнулися сенця, пробираючи собою слід від наручників. Смайлі вперто дивився в мої очі, даючи зрозуміти, що він не жартував. «Тільки не кажи, що ти зібрався лікувати мене такими дотиками!» «Добре, не буду!» Теплі пальці відпустили мою долоню. І взяли другу, навмисне, повільно повторюючи ту ж дію. «Ти знущаєшся?» Я спробувала прибрати свої кінцівки, але він не відпустив. Так само сверлив мене своїми бурштиновими очима, проникаючи в думки. О, так, він читав мене, як відкриту книгу. І я могла навіть сказати, в якийсь саме уривок він вирішив зазирнути, бо жовтизна почала чорніти. Вона переповнювала його райдушку, ніби хтось розлив на неї чорнило. Смайлі сердився так само, як адвал, з його грудей виходило жовте світіння, але, на відміну від ада, не поширювалось ударною хвилею. Щоб хоч якось заспокоїти його, я продовжила розмову. Чому не руками? Адвел вже лікував ними? Ми не обирали свій дар. І я просто народився таким. Подобається тобі це чи ні? Тоді я краще зачекаю на Адвела. Це занадто для мене. Соулі. Подивися, в якому він стані. і Йому б шайність зцілити. Ти собі взагалі уявляєш, скільки на це піде сили. Невже я тобі настільки угідний, що краще ходити побитою? Чи тебе лякає, що я не людина? Елійці мало чим відрізняються від вас. Справа не в цьому. А в чому? Я боюся цих дотиків і того, що я можу відчути через них. Моє життя і так занадто божевільне, щоб цілуватися з прибульцями. Я не змушую тебе цілуватися. Ти можеш просто заплющити очі та уявити, що замість мене тебе цілує якась людина. Якщо тобі так буде простіше. Кинув смайлі, стискаючи кулаки. Але щоб ти знала, через наш зв'язок я тепер відчуваю кожну твою рану, кожен синець. Так що не вдавай, що це не боляче. І якщо хтось і може відчути твій біль, то це я. Елієць замовк і пішов назад, до траси. Від безвиході я рушила слідом, прокручуючи його слова в голові. Чи боялася я того, що він був елітцем? Ні. Дивлячись на його силует в останніх променях сонця, я розуміла, що мене лякала своя реакція на нього. І якщо відняти злість, то залишалася якась незрозуміла симпатія і приховане бажання забратися в його думки. Але за нинішніх умовці почуття могли мене Вибити з колії Любити когось, бувши на межі Погана ідея Це все одно, що підкидати сухі гілки Багаття, коли потрібно його згасити А що лишиться після пожежі? Тільки вугілля та попіл Люди, які згоріли в нашому серці Змушували його ставати сильнішим вони змінювали нас настільки сильно, що це вбивало наші початкові версії. І я б з радістю погодилась жити в рожевих окулярах, аби удари долі мене оминали всіма шляхами, щоб усе здавалося таким простим і легким, а не оберталося бажанням забутися і зникнути. Розділ четвертий Гарячі дотики на ранах. Сонце повільно ховалось за верхівки дерев, наче прощаючись зі мною. Я дивилась на вицвілого Адвала і відчувала совісті тільки через саму думку про моє лікування. Смайлі мав рацію. Це занадто егоїстично, і я не повинна була ставити своє здоров'я вище за нього. Найгірше те, що я відчувала провину, і за те, що Смайлі теж відчував мій біль. Огидно бути винною у тому, чого я навіть не вибирала для себе. Поки я сиділа на іншому кінці від їхньої дружньої компанії. Хлопці вирішили з'їздити в старий будинок Blue Rain, щоб запастися їжею та взяти трохи грошей, якщо пощастить. З одного боку я була не проти, а з іншого мені не давало спокою те, що новий лікар все ще знаходився в окрузі та міг вистежити нас. Його не було в тій пожежі. Майкл завжди зберігав запаси медикаментів удома. Якщо мародери не обікрали нас, то у мене в заначці залишилась готівка. Зможемо купити їжі по дорозі, та й у нашому гаражі стояла старенька сімейна Вольво. У цю машину ми всі не вліземо, у ній лише чотири місця. То ви їдьте, а я, з я залишуся тут, сказав Смайлі, спираючись на дерево своєю широкою спиною. Буде краще, якщо вона побуде трохи у спокій. Тоді буде менше шансів, що її сили нашкодять комусь. «Думаєш?» – спитав Рей, поглядаючи з недовірою на Руде Диво, куди більше за нього. «Ти не проти цього, Лі?» «Не хвилюйся. Він мене не з'їсть. Їдьте!» Дивлячись на те, як Рей зникав за поворотом, щось усередині мене неприємно скиглило. Жахливо хотілося обійняти його, ткнутися в груди та відчути себе. Потрібно. Що ж мене турбувало, я зрозуміла лише після їхнього від'їзду. Це були ревнощі. Єдина людина, яка мене завжди захищала, стала захищати когось іншого. Він обрав Блурейн ще в печері. Він поїхав із нею і зараз. А я почувала себе покинутою, і це злило. Підпалюючи мене, наче сухий хмис. Дивлячись на своїй палаючій долоні, мені хотілося сміятися від цієї безглуздої ситуації. І я намагалася згасити їх своїми руками, але це не допомагало. Я розуміла, що робила дурість, але звички нікуди не могли подітись. Живучи в лісі, перше, чому навчали дітей, це гасити будь-який вогонь доки він не перетворився на пожежу. У містах, розташованих у лісі, це ставало золотим правилом, яке шанували на рівні із законами, релігією і куди вище етики. Ти міг не платити податки та нелегально рубати дерева, але якщо ти прибирав за собою недопалки, то всім було начхати. І «Як мені з цим впоратися, га? Заспокоїтись і відволіктися!» – посміхнувся мій єдиний співрозмовник найближчим часом. Відчуття, що його посмішка мене скоро доконає. І як я сама не здогадалася. Від безвиході я увіткнулася обличчям в долоні, начхавши на полум'я, яке розповзалось по блідих щоках. Накотила жахлива втома, викручуючи м'язи, ніби мене засунули в духовку. Дурні син та не давали розслабитись. Смайлі, м -м, забери це, і я вказала на розсип фіолетового кольору по всьому тілу, визнаючи, що помилялися. Будь ласка, святі небеса нарешті. Розстогнав з полегшенням еліць, сідаючи ближче і чіпляючись за передпліччя, поки я не передумала. Я вже розмірковував над тим, щоб прив'язати тебе до дерева і насильно вилікувати цей жах. Дивитись навіть неможливо. І тут він має рацію. І я відчувала, що на мені не було живого місця. Боліло все починаючи обличчям, закінчуючи ногами. Ледь теплі пальці погладили зап'ясток і підняли його вище, до губ. Він лагідно поцілував його, не відриваючи погляду від моїх повік. Від незручності захотілося заплющити очі, аби не відчувати його настільки гостро. Ось тільки не бачачи того, що відбувалося, всі його дотики стали ще сильніше віддаватися мурашками по тілу. Тепла долоня обережно торкнулася щоки, повертаючи обличчя в бік, а за нею м'які губи поцілували синець на вилиці, змусивши скривитися. Я намагалася відірватися думками від гарячого дихання, яке віддавалося хвилюванням у грудях, але навіть тобий біль не міг перебити його. М'які теплі губи плавно опустилися нижче. На щелепо, щоб замить залишити вологий слід, нижче. На шиї. Задушлива хвиля відібрала будь-яку витримку, змушуючи розплющити очі. «Ти всіх так лікуєш!» – прошепотіла я вперше – Ще трапило в голову. Ні, я взагалі вкрай рідко займаюсь цим. Зам'явся елієць, поправляючи руде волосся. Тобі неприємно? Він стурбовано погладив шию, Намагаючись перевірити, Чи повністю зник слід від рук, які мене душили. Приємним навряд чи назвеш. Тому що це надто поглинало. І я постараюсь м'ягше. Вибач, дякую, ти навіть не уявляєш, яке це полегшення? Я лукаво посміхнувся чоловік, і на його щоках з'явилась ямочка. Пальці закопались в моє волосся, відтягуючи голову назад і відкриваючи доступ до шиї. Ще один поцілунок, і тихий шепіт. Я відчуваю те саме, що й ти. Кожен дотик, який віддається в тобі. Гарячий поцілунок перевернув мої нутрощі в гору дном. І від такої раптової реакції мої руки знову спалахнули. «Чорт, тепер так завжди буде?» Тільки коли ти відчуватимеш сильні емоції. Черговий поцілунок у ключиці віддався якоюсь дивною, забутою ніжністю. Я відчувала, як його руки обійняли мене і притиснули ближче, ніби я щось цінне. Чому ти передав мені сили? Вирішила почати добат? щоб сконцентруватися на чомусь, крім цієї близькості. «Ти впевнена, що хочеш знати відповідь?» Сильні руки стиснули плече та обережно провели по ньому. «Так, ти моя пара!» Черговий поцілунок розбурхав мої думки, і я вже не знала, що мене більше хвилювало – його слова чи губи. Моя полохлива пара, в якій не потрібні стосунки. Смайлі сів позаду мене, даючи можливість перевести дух. Я дивилась на пісок під своїми пальцями та не знала, що відповісти. Так, мені ніколи не були потрібні стосунки. Я нікому не вірила настільки, щоб їх будувати. Якби він ще тоді сказав про це, я послала б його далеко і надовго. Але якесь ще мляче почуття всередині не давало спокою. Воно тліло десь під ребрами, наче шукало вихід. Гадаю, цього вистачить. Спасибі. Я спробувала підвестись, але він натиснув на плечі, змусивши загарчати від болю. «Сядь, я просто хочу тебе вилікувати. Дозволь мені це зробити. Мені, між іншим, теж боляче. Я забрав частину твого болю, ще коли ти випалювала себе». Коліна слухняно зігнулись, і я сіла назад. Не визнати його правоту було неможливо. Ніжні губи почали зцілювати мої синці. Ніби це нічого не означало. Вони були скрізь, на плечах, на ребрах, на спині, на хребті. А коли спина була наче новенька, Смайлі просто обійняв мене ззаду і став повільно водити по животу долонями, щоб не бантежити полохливу дівчинку, яка досі жила в мені. Я ніколи не любила завдавати людям болю. Навіть під час побоїв я чітко бачила ту межу між спортивним поєдинком та побоями. Але я не бачила цієї межі з ним, прибульцем, який вирішив зцілити моє тіло та душу. «Хто ти? Навіщо ти це робив для мене? Навіщо руйнував мій спокій і зцілював мене?» Коли я перебувала за крок від прірви. Невже ти не бачив, що в цьому не було сенсу? Я ніколи не стану колишньою. Ми не зможемо втікти від себе. Ні від світу, де опинилася проти своєї волі. То навіщо все це? Чи не простіше одразу опустити руки? Я дивилася на свої долоні і дозволила собі перестати битися. Життя було влаштоване так, що від нас мало що залежало. І якщо йому судилося спалити мене, значить так і буде. Я не можу цього змінити. Розділ п'ятий. Доки горить серце. Дрібний пісок пробирався між пальці. Я дивилась на ледь пророслу траву, яку ще не встигла спалити. Коли сталося дивне, щось перехопило подих і огорнуло безмежною темрявою, розбурхуючи свідомість. Я намагалася виринути з тієї безодні, але вона ніяк не хотіла відпускати. Тягла кожну мить нижче, нижче, нижче, настільки глибоко, що стерлися межі мого я і раптово змінилися свідомістю когось іншого. Невелика вілла на краю скелі нагадувала маяк. Вона височила позаду Блурейн, яка майже плачучи з кимось говорила. «Майкла, хіба ти не впізнаєш мене?» По її тонких руках простяглася паморось, піднімаючись все вище від страху. Вона невпевнено висла, Рухалася крок за кроком до чоловіка, в якому я з жахом впізнала лікаря. Він навів на неї приціл пістолета. «Що ти робиш?» Вражає. Прошепотів він, не відводячи погляду від її магії. Охоронці не брехали. Це справді можливо. «Тату!» «Досить! Стійте на місці, або я перестріляю вас всіх! Мертві зразки теж будуть в пригоді!» Чоловік переводив дуло з однієї цілі на іншу і попутно копався в кишені. «Ви поїдете зі мною, тож краще не рипайся!» Діставши з кишені телефон, Майкл став сюдомно перебирати кнопки – поки Блу все більше вкривалася кригою. Рей намагався стиснути її долоню, але дарма. Вона ніби стала кимось іншим. Всі боялися хоч щось робити, бо розуміли, що Майкл залишався її батьком. Піднявши руку, дівчина зробила якийсь жест. І пальці лікаря заледеніли разом із мобільним. Все, що відбувалося слідом, нагадувало швидку їзду на каруселі, Надто розмито і викликало нудоту. Майкл вистрілив у Блу Рейн, намагаючись знешкодити дочку, але щось пішло не так. Не встиг Рей навіть перевірити, куди потрапила куля, як дівчина вкрилася льодом і відкинула крижаною хвилею батька так, що він пролетів землею і впав з краю урвища. Адвал намагався якимись складними рухами переплітати Інні усередині Плурейн, але я відчувала, що було надто пізно. Та дівчина, з якою я провела півроку, зникала на очах. Її чорне волосся замерзало, прилипаючи до шиї. Величезні блакитні очі побіліли, перетворюючись на лід і застигаючи в часі. Секунда, дві, три. Блакитне свідчення всередині неї згасло. Адвал викинув нас із своєї душі так само раптово, як і потягнув у свою свідомість. Мене затопило відлунням його болю, скручуючись ніби від удару в живіт а гарячі руки Смайлі обійняли мене ззаду, вкотре відбираючи мої емоції. На дворі все швидше темніло, ніби цей світ і сам помирав на наших очах. Знову і знову ми втрачали його разом з нашими близькими, минулим і, зрештою, з собою. Від цього не було порятунку. Вогонь завжди починався з іскри та закінчувався нею. Тихо, май сол, я не віддам тебе смерті. Як він міг убити власну доньку, Смайлі? Це питання ніяк не виходило з голови. Це немислимо. Її вбила не рушниця, а розчарування в батькові. І якби вона спромоглася стримати свій біль, можна було б просто вилікувати її рану. Виходить, вона мертва? А як же Рей? Він на межі. Тож, давай поспішимо, можливо, ми встигнемо його врятувати. Серце намагалося розірватись, Думки горкотіли в голові, не даючи сконцентруватися ні на чому. В очах розпливалося. Ліс нагадував суцільну чорну зелену пляму. Ми крокували вздовж лісу, намагаючись якнайшвидше добратися до шуканого місця, але темрява вже накрила вулиці, ускладнюючи нам хід. Десь вдалині чувся спів птахів і шелест гілок під лапами дрібної дичини. Згорілий ліс у нічний час доби виглядав особливо страшно. Обвуглені дерева раз у раз лежали перемазані в сажі. Через них наш одяг забарвився в той же чорносірий колір. Я не знаю, скільки ми йшли. Може півгодини, а може годину. Моє серце трохи заспокоїлось і змогло боротися з нападами болю та прийняттям реальності. Якоїсь миті серед густих насаджень з'явився просвіт, і ми вийшли на постир. Трава змінилася каменем, який вів до того самого місця з моїх водінь. Я дивилася на нього і не могла повірити своїм очам. У таку пору року тут лежав тонкий шар льоду, який тягнувся до самого урвища. Посередині стояла крижана скульптура «Блурейн», яку обіймав мій брат. Його руки вже були скам'янілі, а погляд відсутній. За кілька метрів від них Адвел заспокоював Шайні, яка повернулася до тями і не могла зрозуміти того, що відбувалося. Небо наповнили чорні хмари які висіли мертвим вантажем над нашими головами. Ледь фіолетові блискавки зривалися з них, ніби павутиною, і зникали у воді. Світ божеволів на моїх очах, і я нічого не могла зробити, крім того, як підійти до брата і стиснути його обличчя в долонях. Усередині нього вже не було життя. Я відчувала це настільки ясно, що від цього хотілося кричати. Той вогонь у його душі зотлів і став схожим на космічну червоточину. Він застиг каменем через пару хвилин, так і продовжуючи обіймати замерзле тіло Блу. Це було так страшно, коли люди зникали з цього світу за своїм бажанням. Вони засинали за мить, а ти щодня кричиш від болю. Бачиш у вісні їхні очі, прокручуєш в голові тисячі запитань. А що якби? Чи могла б я це змінити? Чи була винна? Але відповідей не було. І ніколи не буде. Тому що кожен з нас мав правильну відповідь, яка не підходила іншим. Дивлячись на Адвала, який відводив свою пару машину, я запитала себе, чого б хотів мій брат після смерті. Єдине, що спало на думку – спокій. Він завжди хотів сховатися від людей і жити в тиші. А якщо я залишу його тут, то хтось міг би знайти їх і розлучити. Ось чому я не придумала нічого кращого, як кинути їх у воду туди, де нікому й на думку не спаде їх шукати. А дім? Деякі речі повинні залишатися в минулому. Ступаючи крок у бік машини, я зустріла стурбований погляд Смайлі. Але він даремно переживав про мене. Сили стали слухнянішими, і я відчувала навіть те, що раніше було для мене недоступним. Чуже кохання? Повільно просуваючись довіли, я спалювала чуже минуле біль та свої страхи. Вони згоряли разом з останнім уцілілим будинком Вайлдхіл за моєю спиною, відкриваючи шлях у незвідане. Я сумувала. Так сильно сумувала, що краплі дощу, які лилися з неба, не гасили моє полум'я. Колись у мене було дві родини. Перша зрадила мене, а другу я не врятувала. Зараз з'явилася третя. Вона стояла поряд і тужила, ані трохи не менше за мене. Навіть Шайні мовчала, слухаючи, як тріщали червоні ватри вогню, які нещадно пожирали деревину. А коли все закінчилося – ми мовчки сіли в машину і вирушили геть. За вікном ми готіли ледь помітні в темряві силуети дерев. Пісок, асфальт, зруйновані будинки. Місто померло, як і все моє минуле. А завтра настане новий день. Нові люди заповнять моє життя. І, можливо, колись я стану щасливою. Колись, але не сьогодні. Я не знала, що мене чекало у Вотерстоуні, і чи дістанемось ми туди взагалі. Могло так статися, що десь там, у новому дні, за деревами ховалися інші лікарі, а ми самі їхали до них в руки. Але іншого вибору ми не мали. Стоячи на місці, ми самі вбивали своє майбутнє – не даючої відсічі кривдникам, ми ставали жертвами. Колись мені сказали, що за законами природи виживає найсильніший. Ось чому ми маємо стати сильними. Маємо запалити в собі вогонь і нести його у світ. Не можна постійно втікати. Рано чи пізно ми втомимось і самі себе заженемо у глухий кут. Я не хочу більше бути жертвою. У мене є Смайлі, Адвел, Шайні, Рей, Блу, тітонька Ен. Всі вони, так чи інакше, назавжди залишаться в моєму серці, не даючи йому згаснути. А поки воно горить, горітиму і я. Кінець третьої книги. Закохана в попіл. Юлія Богута Читала Ірина Назарук Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування каналу. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.